Smije li spavati sa dvije žene istovremeno? Čovjek koji ima dvije žene, znači je smijeli spavati sa dvije žene istovremeno. Smije. Nikakve znači nema smetnje da čovjek spava sa dvije žene, jedan jednom djelu kreveta, druga na drugom, oni između toga, između njih i hrču do sabaha. Znači, ako se misli na spavanje, da se dobro ispavaju, nije problem nikakav. To je znači dozvoljeno, u tome nema smetnje nikakve. Ali ako se misli znači, na onaj uži smisao, ko je vjerovatno ciljan ovim pitanjem, onda kaže to je zabranjeno. Jer to ima otkrivanja stidnih mjesta, čak i kad bi bio mrak, ima ima znači ovaj, je tako, nešto što ukazuje jeli, na, na, na, na, na avret i na stid, i to to znači to razuman čovjek sebi neće dozvoliti. Znači ako se vide stidna mjesta, to je haram definitivno, a i kada se ne bi videla stidna mjesta, opet to je znači ovaj nešto u propisu viđanja stidnih mjesta, jer to se dešava ono što se dešavalo ovaj što je svakome jasno i tako da to ne doliči nikako i ovaj da je taj postupak znači zabranjen i ne odgovara i pored toga što to izaziva nakon toga idu bomore i probleme koji mogu nastupiti slično tome institucijutsi kažu da čovjek koji ima dvije žene treba odvojiti i da ni da su fizički odvojene znači da nisu u jednoj kući ne u jednom stanu da nisu samo nego u jednoj kući opće nego znači jedna je gore na čaršiji a druga je dole u ne znam u To bode jer manja je Talju bomora in nakon toga znači, to, to vodi ka kvarenju zači tih uh, jeli braši veza i to je bela i to se ne smije raditi nikako to je zabrano.